اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورت کې دوه رس خطابات او پیغمبر تا دا پنځن خطاب دی نبی علی السلام تا یا ایها النبی او ای پیغمبر اوایا بیا ک تاسو چې را د کوی د جون دنیا او زیین نه د ښسته دی نو په را شئ اومت ک چې جوړه جامه در کممته اوستا او سر ک نه او پری بدم تاسو پریښود خو پر دمه چې دنیا واړی نو دار نیما دنیا دارو پسې را شئ وئن كنتنا کایتا سوچ را د کویدا الله رسول الله دا د <تصفح> خو دا خیرت دا واړی پر الله بشک الله تیار کذ المحسنات نیکون کواله تا منکم ساسن اجناظیمه ثواب نبی له سلام حضرت عائشہ د نه رهوته اغه نه دا د بوسو کو جساسن فخرا وهی تعظیم کو د خپل کله نو سره دې کې مشورو کا 아이شر جنو فرمایل چې د مشورنو کوما ظالا او ظالا رسول خو کوما او دغه شان جوابي نورې بیان نور په ظالا او ظالا رسول خو کو یعنی سا النبی دا خطاب دے مومنانو تا بی بیانو مومناتو تا اے بی بیانو دے پیانبر صدورم خطاب مَيَاتِ مِنْ كُنَّا سو چھرات لوکی ساسونا پا بی حائق کارا سو چھرات لوکی ساسونا پا بی حائق کارا بی حائق بانجرات تا رات له ورځ تاسو نه په بیاي ښارانه بے بی پایشتي مبینہ عام په سرینده پایښه نا معروف پایشاخ دي بداملی او اذر شیخ بو پایشه دادا چيتا سووي شي نبي سلام الله عليه وسلم د خپل اختیار مالک دي په خپل وخت کوي سچي کوي ذکیه خپل متمنى غز سر نکاو کو او تایب دا چې دی دا وایي چې نبی علیہ السلام مامور مین الله دې دلته عائشہ دا چې پیغمبر بارک دا خبر و کی چې دې خپل اختیار خوندې سوک پنې کاکه جو کین دا عائشہ دا خپل اختیار خوند نه دې او ځې دا الله تعالی ځه حکم مامور دي چې الله اور دسوي نه کوي نو چا چې راتلوګلو ساسو نه په بيه ښکارا یو ظافلا دوګنه بشي لرا عذاب دوګنا ولې تاسو پیغمبر ته نځي نو چې کم یو سړی ځان قریب غني نازا ولوم دچني ځان نځي غني نغرازا هم دچني او وکانه ذلک او ذکار پالا من حسن او م یکنذ من کناو چا چاجیجو غتاسو نه الله ته رسول الله ته عملو کوه ور بو کو ذرا اجر ده دین مرته نه سمانا یو اتیبا او بر عمل صالح یو صحابه پیغمبر ته بی ظاہر درکو او بر باد عمل درکو تیار کڑے مانگا دیدارا رسکان کریمہ خورا کی ذات من اے بی بیان دے پیان بھر نئے تاسو پشان دے اتن دنور زنانو تاسو نور خدو شانتے نئے تاسو بڑیر احتیاط کوئی تاسو شان دیرو چھتے نئے تاسو بڑیر فریس کوئی انتقیتن نا کچرے ریگے تاسو فلا تخزانا بالقول نمہ نرموئی نا مکوئی وینه کی بندرمی نہ کوي نو چا لیاز منه نہ کوي پلار دغزا نه بالکل د زنانه په لیجه کې اسیم زاکت روتی نو لیجه باندې نرمي سورې چې دا خبره کله کولی شي زګولې شي دون او دغې ولی فیت مالذی آسره دا دا ما الذین تمو کی غسړې چداړه کې لپاره هغه بتمو کی غلطه چې دا زما سره نرمي خبرې کوي ماته ځان خوکو یہ قلبی مرضون چې په ډکه کې مرض مرزي معلومه شوې زنانو په خبرو باندې مېلکیږي نو دا مرزي دین اړوړي منافقين وقلنا قول معروفا او اي خبره خو خبره حق خبره د نېغه خبره دین خبره وقرنا في بيوتكم او سي تاسو په کورنو کورونو کې دا قرنا یادو قرار نه ده اوسېدل او یا قرن ده 파رے قار قارو معنی اجتماع او یا دو قرار نه ده او اوسېدل یا دو ویقار نه یې قار معنی بعزت په عزت کې نه معلومه شو چې زنانه پکور کې دنه اوسېدل د عزت زیات ده د کور نه جبار دوه زنده به عزت دا. دا دا دا کی خوصی پیزت پکورنو خلوکی اومو سرگندی گئی پشاندو خکارکی دو دو جاہلیت رنبی جاہلیت دو خکارکی دو شانتی مخکارکی گئی دو جاہلیت خکارکی دل سو اگا داو چی لوپٹای پوگا چو بلیوان سر بخکارو اندامون بخکارو جو دا دو جاہلیت خکارکی دل دی مومینانی اللہ منہ کردی مومین خضب اداسی نگردی مومی نخواې چې د کور نوځینو بورخه باچ ل چیل باچې سادر او بایدزه س روان کالی به نخپل کوي جامی به نکاره کوي ډول ډال به نخکاره کوي پاې مننس ولا دا پهمنې کوئ دمانځ او کوی دکات ین نهله وررسله خبره منې د او د دا رسولدان الله انما يريد الله يثني على الذي بؤساسنا ارساغن البيت اكوني پیغمبر الله تاسنا گن بئی گندنا لادر کئ و تطهيرا قم تطهيرا او پاکي تاسر پاکو نو وذكرنا او یادو یا گچلو سي شي بو کو نو ساسو کی مینات اللہ او الحکمت او سن د پیغمبرنا ذال زنانه با پردا قران سنت زكاي خپل کور کې بدا قران سنت مطلب معلومه شوي چې کور کې به ولدا لوړ انتظام شي خبر ورته بیا یا خپل کور کې یا محلي کور کې قران بياني سنت بياني کې نه پکاره زنانه چې تر ونديږي او قران او سنت خپل زكاي ان الله بهشکا الله تعالى ده باریک بناو خبردار بشارت یقینا منون کی سړي منون کي زنانا والمؤمنين ايمان لرونکو سړي ايمان لرونکو زنانا والقانتين عاجزيكون کي سړي عاجزيكون کي زنانا والصادقين والصادقات رشتياوين کي سړي رشتياوين کي زنانا والصابرين والصابرات صبركون کي سړي صبركون کي والخاشین والخاشعات يريدون کسری يريدون زنانا والمتصدقین والمتصدقات او خیرات کون کی سڑی خیرات کون کی زنانا والصائمین والصائمات رجادار سڑی رجادار زنانا والحافظین او ساتون کی سڑی اندامون خپلرا والحافظات ساتون کی زنانا اندامون خپلرا و الذکرین اللہ کثیرہ یادون کیسڑی اللہ در ډیر و الذکرات او یادون کیسڑی اللہ در ډیرې الای دی طاب اللہ ته ارکړی دی الله جو در مغفرتن بخشش غاج راضی ما او له ثواب له ثواب الله ورکې و مع کان للمؤمنین د بیا خې تاوی مؤمنتا شپغم ندی مناسب د پار د مؤمن سری د مؤمن خدی اذا قذ الله کله شی په سلوک الله رسول الله امرند یو کارو نه نی دی مناسب ای یكون له ملخیرا چې شی اختیار من امرین دا خپل کارنا ایشو له اختیار من امرین دا خپل رائے نه جو خپل رائے باندې چلے دی شی دی ولر اختیار خپل رائے نه دی خپل رائے نه چلے واما یاس اللہ رسولنا فرمانیو کی دا الله او رسول الله فقد ذلل الظلال مبینا ختاشی دیو فختهای فکارا سرا گمراشی او یستقون الذی او کلچ ویتا اسریتا چې نام کړه الله دا بیا خطاب ده نبی تا شپادم خطاب کلچ ویتا اسریتا چې نام کړه الله ته تا نام کړه اللہ پی نام کڑو ایمان ورد نصیب کڑو او تا نام کڑو ازاد کڑے دیو امسی کالے کزو کا بندو ساتذان سری بی بک پلا او یہ او پٹو تا پخپل نبس کې آگا چا اللہ کارکون کی او داگی اغتا سخ پٹو بازی خلق ہوئی نبی علیہ السلام پڑھ کے دا خور پٹو اللہ کزیدو زینب لطلاق فرکن زیب اخپلو پنکاو عالمان او د په زیب باندې په خپله معنو د دررو دی دا دا بیا او توهین دی نه پولله هغه پټول پړه کې دا نه چې زی زیینب تلاه کې او زما ترور ما مجبوره بور کې چې دا او پنی کو نه که زی خللم خو ټول خلک وره نه واړي دکه خلک ګورهان تا نه کې د م نهې پهنی کاست دا خبر اړه کې پټه. چې زیین خو په زور باندې زی د د کلله په خپل می زور را دی اوس چې زیید ول کې زیینه پریخوا د خو ما ته بیارو و چې دا ته زماور درک پتاللی چې چې زیای اخن خو د متمننا ښه دا ما ته مصره جوړي دا خبرې پړه کې پټوه دان چې په زیینه مینو لکې دا چې د پخلی تر متلا کوه وړه کې تللاې کنځبوا دا د د پمبر د شان سره مناسب نه ده امسی کالای کواطق اللہ او توفیف ی نفس او پټوتا په خپل نفس کې هغه جکارکو الله هغه زرا یریزه خلکونه الله لایق دی چویری زغانا یریزه څو چې خلک بروانی به इंतजामه لګئی فلما قضا نار کلچ پر کو زيت تاغینا او ترن حاجت خپل نکایو کو زوواج نا کا پنیکام درکتا دردا ګور زوواج نا کها ما پنیکا درکرا الله وی ما پا نکا یعنی ما حکم راولیگو دا نکا چه دا پا نکا کن دیس شوالا که ما شیر پا نکا درکنی زوجنا گا حکمیوکو دا نکا کولو دا غیطا تا. لیکی علا یکونا دی پار جنشی پومینانو من تنگسیا پی ازواجی دعیائیهم پو بی بیانو دا متبنگانو دا غیطی دا رسم اللہ پتا ختمو ما شرے اذا قضاو کل جی پورا کی دا غینا وطرن شوق اجت یعنی نکاو کی طلاق ورکی وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ او دے حکم دا اللہ مفعولا شوئے دے حکم دا اللہ مفعولا شوئے دا اللہ حکم کی دنکے دے او شوئے دے مَا کَانَا الْنَبِي او ندی مناسب دا پار دا پیغمبر دوام خطاب دے نبی تا مِنْحَرَجْ نِشْتَا پیغمبر بانتنگ سیا فِي مَا فَرَضَ اللَّهِ پَاغِكِ چِ مُقَرْ ادل چه اللہ سمو قرر کرلی تنگ سیاه پی نشتا سنت الله دا طریقه اللہ دا پیللزین خلو من قبل پاکسانو کی ترشیر پخا وکان امرو او اعودی حکم دا اللہ قدرم مغدوران دازا دا شوئے دا اللہ حکم پخبلان دازا دے اللزین آکسان یبلیغونا رسالات اللہ چیر رسی پیغامات دا اللہ ویخشونو او یریگ دا اللہ ولا يخونا حدن او ني ري دحيچا مگر داللا دا يرب ديو الله نکه داللا او يرب ديو الله نکه د خير او د شر وغفال بنه حسيبا فرج الله يسابقون کہ ما كان محمد ذا خطاب د مومنان او تا محمد عليه السلام ابا حديم الرجالكم بلار د وتنندار پیغمبر پتا سوی کې د چا اضلار نه ده دان چه زيتلار دي ولای کی رسول الله دی اساسه ده خاتم النبین او ده رسل انبیو ده ختم ده رسل د ټولو انبیو خاتم ده دغه انرس او اوکان الله او دی الله تعالی پر ارشیمان جلی منفع یاو ایمان والو یاد کین الله ذکرن غزیره پیداولو ډیرو سره ډیر ډیر الله یادکه ډیر یادول سي د شریعت موافق د سنت موافق دا ډیر یادولنی ډیر یادول دا جمعه ترا وانسېا نو خر جوړ کاو ټوپونه وا دا خو بیذت نه بیذت پرنګ کې ونه اده یاد کړه الله پیداولو ډیرو د سنت موافق کوم طریق شاریه خدالله شاریه په خپل کړه هغه بکه سبب پې بیا دله پهکرتو له سبا بګا الله غ او ععلیکم دا ختاب د ممنته الله غ او عم رامتون را لږې پتاسو او مل د ال یوعلیکم الله رحمتون را لږې او یک او ملیک د الله بخه غواړ تا د دعاگانان صلاح مشترک تے اللہ توشی معنی رحمت تے نزبت او کو و دمانتین مخبیرت او دعا دا لیو خریجکم اوباس تاسو تیرون رن آتا او دیف و منانو باندی رحیمن رحم کون کے تحییتون پشکش دے جنتیانو یوما پاورچ ملاقاتو کتا اللہ صرف سلام وی یوبل باندی سلام وی وعد داو تیار کردے دیو گرہ اجرن کریمہ سواب عزت مند یا یو ان نبی انہا رسلنا کا دابیہ خطاب دے پیغمبر تا اے پیغمبرہ منگلے گلے تو شایدن بینون کے و مش مشرن زیر اور کون کے او ایر اور کون کے و دائین اللہ او دائی پتر عبداللہ یو دائی دے و مدائی دے دائی دے تو چھ دیکھ پہلا خبر بیانی شی پریخو دے دائی دے تو ہی متنازع پی خبرہ پریخو دے نشی او مودعی هغه ته خدای پری دینه پریходе شي الله پاک د نبی اسلام تبیر په دای سره کومه تعالی کوم صدر در کړل دا پریходе نشي دا برسه داستا پزیمه ذمہاري دا مودې نه چی پری وداینه الله او بهونکو په طرف دا الله په کوم خپل بزنی په حکم دا الله او سراج منيره او سراجن او دیوي منيرن ذري دونكي نزیر ورکا مومنانو تا چیخنن دیو لران تا اللہ <سؤال> ترمنام اربانی دلویا او ممنا دا کافرو او دا منافقانو و دا ازاهم او لرکا ردی بدی دیو و ردی بدی باسا باساو و توقع اللہ و زان اسپارا پا اللہ زان اللہ <سؤال> تا اسپارا والکا و قفا باللہ و فورت اللہ وکیل انزیم و آن یا ایوان نزینا منو اے ایمان والا اے مومنانو اذا نکحتوا المؤمنات قل جتاسو نکاو کہیں ذو المؤمنون و السلام مؤمنان قل جتاسو نکاو کہیں ذو المؤمنون و السلام ده خطاب دے مؤمنان ہوتا ثم تلوتم نا بالطلاق ور کہیں من قبل ان تمسونا مكر نے ذکر نبی علیہ السلام لگا زید دو جناب سر نکاح کو مخدد نے زیت نے طلاق کرا فرمایا لكم نشتا صرا بز زنانو من عدت چشمیرے زرا پدے زنانو ساس عدت نشتا طلاق قبل الدخول جوار کو نہ پدے معنی عدت نشتا ہمت جو نہ پے دو کوئی جوڑا جام اور کوئی جولہ اثر رہونا پے جولہ سراحان جمیلہ پر ہو دو خود یا ایو النبی دا خطاب دی نبی تنام اے پیغمبر یا کین مون حلال کړی تا درا بیا نے سا اللتیه آتھے تو جو رن چور کلن یو قسم سو ممحورا یو قسم تعالی رواشی ممحورا چته مو ماردا کې دم تا درواشوا وما ملکت یمینو کاغا چی مالکانی بی خیلاصو نستا داد دیم قسم شوا مملوکا مملوکا دا شوا او ندے پلار دے و تن ساسو مانا جواندی بچی نشتا زگا چی دا, دا پیغمبر سلام بچی او اوس شیو او س ندے چی پتاسو کداغا بچی جواندی دا نشتا او دیم قسم سشوه مملوکا مما فعال لا داغینا چه نعمت کرده اللہ پتا و بناتی امک او درم لونده ترستا لونده ترورانوستا اماد دمور کلار خورتا ہوئی و بناتی خالی لونده ما مکانوستا او لونده ما سیگانوستا اللہ تی اغا لونده هاجر نامہ چیزره دکل سرستا ددریم که سم شم مهاجره ممنھورا مملوکا مهاجره درې زلورم و امراتن مؤمنتن او خذر او خذر مؤمنه یو اوات نور سائ النبي کو وبخي نصل بيان برتا خپل ځان پیغمبر دوبخي دام په نکاح استې شي داسه شو موهوبه خدا قسم حکم دا په پیغمبر پورې خاص ایسن کې خالصن لږ دا خالی سر تاه ب د میان نه نور میینان دا شي کولی چې د ماار نه نظرانو پنی کوي ماار بهخه مخور کوي لږې ک ډی داصدور سینپونه شو په دصدور سفونو کې ځه سونه اودونه کې نه کولی شي ممهوره سونه پنی کا کې ملوک سونه پنی کا کې مهاجران سونه پنی کا کې سونه ت ځانې ب کوې دجی خاریسلک من دون المؤمنین بدلینا پویمنګا آ را چې پر اسکلې موږ په دیو پیژواجیم په باره یې بیانوجو کې او ما ملکات ایمانو اج مالکان دې به تلا سنا دیو لکه الیکون د یفار جنیشی پتہ هر او د الله بهون کې او رحم کون کې تابانی په دین کې تنگسیا باندېش د زیاتو بی بیانو د کولو یو نقطه 28 کته دینر سه چې تامن تن سیا بادین شي زګه دا هر یو قوم سره د نړیي سرورستا تعلق راشي رښتوبه دی راشي زنان او پوج معنی واسه د نړیي سرروت پیدایشي نته وړه طبي دینر سه مسله وکي هغه د مرستکه حمایت په دیو کې ندی وژن مونږه تا ډيري بیا نه सगळे د دیو جنې چې پیغمبر شاوځي اته دا غوزانه مسله دا چې پیغمبر لاله تعالی طاقت زیات ور کړی زکه پیغمبر علی السلام لاله پاک روحاني طاقت زیات ور کړی هو د بیبیانو سره نکاح کول لړ سره د شاوت فوج باندې وا د طاقت فوج باندې وا دا د زوج نواشي د مختلف قومونو سره تعلق راشي جسمانی طاقت د نبی د سلو ورو جنتیان برابری او د یو جنتی طاقت د دنیا د سر وکسانو برابری په دې سفسرا د یو پیغمبر طاقت د سلو ورو زرو کسانو برابر شو نو د یو متوسید شید په اړه د سلو ورو خدو اجازه بنا پدې دیمان نه نبی سلام د خپل خوښش په جبهه نکونه کوله نو شپاره زرخدې پدې صاحب باندې غره بیا راوي هغه بس بی شپاره زرخدې کو ساتل نه اگر سره مناسب وي سره عزيز چې نبی عليه السلام نکاح کړو نو پپندېستم کار او د سړي او کالو پنده زنانه په نکاح سوا د شان حریونی کا جناب علیہ السلام اګه مجبورې فوجه باندې سره وکړه زینب سر نقاب کو ته مجبورې فوجه باندې د دیو جنا د پیغمبر زیاته بیانې په کې کول دا دیو جنې چې دا غوایشو بلکې لیکے لایقونا چې نشي پتاوانې تنسیا چې ساده مختلف قومونو سره راته راشې چې مساله مخ ته لړشې او د الله تعالی بخون کې او رحم خون کې د ري منتشا رستو کې چیز فوخې خی د ژوند کې بي بي رستو کې تر اخې مو ستای اختیاردې په تو ویلې کومندشا او زیورګی ځان سره څلور چیز فوخې دیونه دم کولې شي د 10000 سنفون دي په دې کې کورستو کې پر او ځان سره او زیورګی او مانی ابتغاء تا طلب کئ دا ځان عزل تا چې تی دي جدا شي نشته تا ځان جدا کړلې بیا خپل واپس زائر کا ندانې دې ران تقرعون نه چس يخي بي سريې ديو دې بي بيانو سر کې بيخي پرواونه کې ځا پیغمبر باندې خرج نشتا ولا زنا او نبغم جن کې وي رضنا او خوشا له وي اتى تهن كلهن جوار کې ټولتا ته جول اټول لسور کې ويرز بهنا كلهن بما ته تهن او خوشاله وټولې پاره څور کې د زمير ده ويرز او خوشاله وټولې بما ته تهن پاره څور کې یوتا ته ټول لسور کې به الله تعالی په دې پاجی شنو تاسو ګینی او دې الله په حلیمن صبر کوونکي لاحل کن النساء نذروا تازر زنانہ من باذ دین رسو رسول سمانا نور نکاري شي کوله ول نشکو یو ملخونی ګمان نن نو په دې سماتو شو چې نذروا تازر زنانہ رسول دین سو دا آیات من سو ته په اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَا پَعِصَرَ دَا سَدَ مَنْسُوَقْ تَي دیمه توجیه چایات معمول شی دا بعدون امرأسه بعد الاسناف الاربع پس دا غصدور سنپنونا اغمقی جتیر شو ممهورا مملوکا محاجرا موحوبا دا دا غصد سنپن نسیوا تال ندروا دا دا غصد سنپن نسیوا سدا مشرکا دا یا مومن غیر محاجرا دا دا تال من ختم شو په دغه سذور سينفون کي جسونه نه کاونه کي مرنه نه دا سذور سينفون نه باهي بغير بار بار زش وا ها غير مهاجرش وا مشرکش وا دا نظر وا شو, مشرک شو. دادل آیات سشو. معمول شو منسوخ نشو فعليه لك نظر وا تعالی زنا نه مين بعض او ايمن بال الاصناف الاروا فذو سذور سينفونوا د هغه څزور سينفون نه سیواد بل سین بيبي تعال نظر وا چې بل سين شوا چاغ موشي کښوا او مؤمنه غير مهاجر شوا دلن نظر وا ولا ان تبدل او نه دروا چې بدل کی په څزور سين فونو من ازواج بيبيان بل سين چې په دې باندې بل سين بيبي اخر نظام نه روا ولاو ولو عجبا كا اگر چه پسندليتا د حسن او نه حسن داغي تدبر سن بي بي دايو سنتا تاريخانه لغي قنه په نکاگه الا ما ملكت يمينو كا مگر وا شي مالك دي په خلاستا مملوکا وقان الله او الله تعالى پارسمان رقيبان نگابان يا اي اولذين امنو تابع كتاب دي مؤمن تعالصم ایمان واللو مدن نه کېږ کورو د پیبر ته داړو بیاو کومو د پرې باې کې نظری شوو نبیلی اسلام د زی نه پر دینا سر نکاو کوو کال د ایجرت پاندي د پرد و کمم راغ ا نه سر د نوه ز به د نبییل اسلام سره کور لما الله سو کالو او نبی علیہ السلام با مات نه پردن نه کوله په و ک چې راان شو نو سلام پردو ځان کاه ما ې جوس د جااب وکم راغلللی بیلا اجازه بده نن را دي ورما کي وتلو کو څوک مراله يې مانو داړم به وکم پر دې بارکي ايمانوالو مازه نه کي پوره پیغام برتا مگر جاه فشتا او ستا پترب دتوام غير نازينینا نبيکتن کي لو خدا غتا ولیکن اذا دو يثم کرچو بل شي نه کي او کل جو فراغ خو نه خبري یر امبرو قرته وبلې خراکلانه لاړ شي ولې موخري خو بیا فارش شي ال توکي نه نو فانتشرو ولا مت مستانسين ال حدیث او مشي ول پتاوسونکې دا پاره خبرو دان چې په خوند رنگ خبري شروع وکړي پر کور کې ان ذالیکم ذاتا اسهما کان یوز النبی ذات تکلیف ورکه پیغام برتا حیا کې احساسونه الله نفرې حق الله حق بیان نه او اذا سال دومون او کلجه تپوس کوېل بيبيانو په امرنه سامان تپوس نه کوې مورا حجاب او را پردي وګور حکم نه پردي راغې اول وړ بيبيانو په امرنه تپوس کو مشبهاتن ګارا پرده ونه اوس به پردي نه خپل ولي حکم راي کنه نه چې مخ کتاب پردنه نه کړي او کو او يا بالغ نه او سي باري شي پردوګه بس د پر دینا وعليكم دا تاسمه اثر او پخون کیونو صاحب سره اورونه بي بيان پیغمبر دا او ما كان لكم ني مناسب تاسو تاس سره تشقيق ورکه رسول الله دا هغه تکلیف رسول لي چاغه په شيخه به کیو تاسې خبره کوي هغه په دې خبر تاسو خبر وللطوا له کې نه دا تکلیف رسول جي پیغمبر ته ما ان تو رسول اللہ ورا ان تن کیو نذر واچ پنیکا کے بیان دا پس پیغمبرنا ابدن میسو دالوی بی بیان اسو میاں جی نکاو سرے تے رحمت من دے ذرا بار آؤ تو پھو یا پڑھوے ذرا یقینا اللہ تعالی پرسانی پھولے نشہ گناہ بدیو ما نے بار ظنانو دی کیوں نہ سامان دی کیوں والے اقوانن درونا اب <سؤال> نئے خواتین نہ درور راجو کې امنه خوااتین نہ فريان راجو کې ورانه سايين نہ مسلمانانو زنانو بار کې او ما ملکت ایمانون اغاچ مالکاني به خلاصون دي وينځي وتقين الله ويريږي الله نه بيشکه الله تعالی بار سماني شهيد عزيز نازير غوا دي ارثو معلوم دي ذ مخلوق دره حركات درث معلوم دي شيسته اي الذي علم خترات القلوب دړه پوسو سوبانې کمزاد پوهي هغه ته شهید وایي دیو پیغمبر رسول الله ته حاضر ناظرین ا دو د 200 خبر ده د مخلوق خارسته معلوم ده چې دا شهید به حاضر ناظرین ان الله بیشکره الله وملائکتو دابیا فتاو د مومنتا بیشکره الله او ملائک تعالی رحمتون علی پیامبر ایمان والو صلو علی رحمتون او سلام واج والسلام سلیمو تسلیما خپل متقته سلام واجئے سلام امیشو سلام بخبلا سلام په اردو او وسلیمو تسلیما او غاړی دئ پغاړې خو دو سر غاړی دئ امیشو پغاړې خو دو سر راړه به الله حکم دی د پیغمبر خبر ته غاړی دئ همیشه بغاړی دئ دا نه چورز ذوبې بیا واپس کوي نه وسلمو تسليم او غاړه دې په غاړه خود وسره مې شو درود وای دا خبره ته غاړه کې دي 보면은 ان الذين يكناکسان يذون الله او حديث کې را دي صاحب نوبي السلام تو بو سګو چې ذا لافي امره د سلام چل خو موږ را دي چه سنگ ورزو خو دا بل خبره درود با بتاوان سنگو ایو پا کم تریقه با درودو ایو نبیه سلام خو منظور درود چه دا چې کوم کم درود پیغمبر با خپلا بانی ورکرل ایو آغا درودو ایو کنو اللہ ما صلی علیہ محمد وعلا محمد کما <قماز> صلی علیہ تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم نکہ حمید مجید دا دے صلاة <سولاعت> علیہ دا بھائی آو <اؤ> <دار جو> دا <دیر> بھائی <فضی> جوڑی پذیرت تے پنبیل سلام درود بھائی <بے> بار بار روائی پنبیل سلام درود دعا نمخ کی وای روسی وای زکہ ہاں دعا نمخ کی وای روسی وای کہ دعا چې مخ کی روز درود الله قبلی زکہ درود الله په دربار کې قبول نه نو سلام پیغمبر باندې دونه مسلمو تسلیمع او سلام و علیکم سلام وای پیغمبر سلام وای بیا بیا پیغمبر پر بسم الله وای السلام علیکم ایو نبی فوقد پیغمبر کی نبی علیہ السلام حاضرو جو صیغه خطاب دی راوڑا چوز غیب دی صیغه غیب راوڑی اللہ صلی الله علی محمدین و علی محمدین کما صلیت و سلم تا دغه غیب برول الله مسل علی سیدنا محمد والا علی سیدنا محمد و بارک و صلی داسي وا یا و بارک و صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و بارک و سلم رحمت الله ل لجل الله سلام الله علیه ندا درو طریقہ نبی علیہ السلام او خدا زمانه درو دا بهتر دی او صلیمو تسلیما او سلام و سلام همیشه بشک غسان چي تکلیف ورکه پیغمبر تا اور الله تا رسول الله تا الله تا تکلیف ور کو سر شرک پیغمبر تا غ مخالفت کوي تکلیف ورکے اللہ ورسول اللہ تعالیٰ پر دنیا وآخرت کے تیارکل لرازاب رسوہ کون کے آگا سائن تکلیف رسی مومنانو سڑوں مومنانو خورستان بے غیر مقتصبوں بغیر داغی نے چکڑی دیا گئی پور تکڑ لے دی بہتان اندرو واسم مبینہ گناہ کارا دروگ تپلی الزام پہ دروگ لگئی یا یو ان نبیوں تا خطا اے پیغمبر نوایا کول بیا نو تاو بناتے او نو پر ہوتا ونی ثائل مومنین او لونو زنانو د پیغمبر مومنان ہوتا یودین علیہم السلام چې راځي په ځان انجلا بیبینا برق رور صدرونه ظاہر کار ندانې زیاده چې په پیجن دیشی چې حیا ناګه خدرا پالا یوزین تذلیف و نور کوله کی وقال الله غفور رحیم او د الله په خو نو کې رحم کون کې بیا نو دی وی په ځان لوی د پیغمبر بیا نو د پیغمبر لونو ته د umat ته په طریقه ولا وې چې پردغه په لوکې د کو نو زئی نو لوی لې ساده په ځان روان راځوي بولکه بسر گئی سونه چې پټې د شه 2000 ان پټکې الَّم المنافقون، نشو المنافقان، چپرنو مامور کم، کم، لا یل نهتهیل منناافقون کمه نل منافقان اوا کسان چې پړونه دای کې مارضولمرجیفون اډکلیان پهخار کېله نووریان نه کا نخام مخه مسلط بهکو تاه په ز به د معمور کمم سلله پر کوم لا وجاروونه بیا لا وجاروونه کافیا پاتې من شي ستا سراف مدنې کې مګر لږ ملعونینا پالانہ شینی کملی کی دی مون دیشی نیه بشی دی او قطولے بشی په قطول سره سنت الله دا طریقه دا الله دا پاکستان کی دریشی په او بیاونو می طریقه دا الله دا بدلې دل دا الله طریقه نه بدلی تبوس کیستان خلق په ورځه قیامت کې دا تغیب اوخروی او علم دړيه پسند الله کړي او شي شپو کو تعالی شه قیامت اغینې زې بے الله اللہ لانت کرے دے پہ کافی رو باندے او تیار کرے دے در سہیران اور, اور ہمیشہ بے پدے کیا ہمیشہ نا امید دے ولین دوست اور نیم دادی پا اور از توقلبو جوم اڑولے بشی مخونہ دیو پہور کے ویبا ایب سوز منگ لرا چھ خبرو من رید الله او خبرو من ری پیام بر نوائی با دیو اید منگ این؛ اتوانا من خبر من الواس ساعتنا و کبراانا دموتبر او دو مشران اخبرو من دمشران و خبر من الواس کم مشران فا چې چه خطا کول کول یو خواه اغا مشران دی چا غیه دیتوال دی لارخ خلقو امامان دا پا دید داخل ندی دا دین امراض اغا مشران دی چا گمرانو خله گم من کی گمراهی باندې ما ده کو د دې مشرانو خبر ومنلوا د دې مشرانو من خبر ومنلوا او کو ورانا فذلونا ختاکریو منګل لارنه اې دمنګرا ورکی ذول ګره جهې نه دازابنا او پلان کیږره پلانت, کی پلانت لوې لانت یا ایو اللذین آمنون امنون ایمانو آلسانون اگسانون اادو موسیٰ تکلیف یارکڑا موسیٰ علیہ السلام تا سن تکلیف یارکڑا یا خودоны موسیٰ علیہ السلام انظام لگو کہہ رنڈائی تکلیف وارکڑا تو موسیٰ علیہ السلام انظام لگو لے یا دا تکلیفو چې موسیٰ علیہ السلام انظام لگو لے جو جا دا تکلیفو عذور داسي مرزه چې پای کې خثت خثتین اوپر سیږي جو کې عام د څور داو بربند بیلمبل یو زو راټور شو آبیا بیلمبل مصالح اسلام پیغامبر او غیور او غو زون زان لمبل جټه و اوس وو لمبل دې پیغام باندې الزام لګوي چې د موسی کې فرق د اندامونو کې فرق ده دمه عذور بيماري ده الله پاک دا تنا د پیغمبر اسلام د موسی علی السلام د د موسی علی السلام لمبل پکړنی جامی خو دې کانه راون شو جامی پور تکړې لاله د بنی سال په منځ مجلب مځمه مجلب باندې او ته موسی علی السلام چولي دا حضور په سوال دای چې حدیث کې راځي په قام اله حوریاں موسی علی السلام بربندل دا جامی مې دوان نه بربند اګه چا دوی چې اگني مې جامه چولي دا نامنه چې پکتا فٹی اگه تم بربن ہوئی باب المصابحہ دی مشکات کی حدیث یو صاحبی شام درانو د دنی السلام خواه تا حدیث قردی فقام ایلی عوریانا یجور رسو بو بربن پاسین دی بیر السلام او لنگی راکھو نو بربنو لنگی راکھو چې بربنو لنگی سن راکھو خو بربن اگا چاہتو چاہتو چاہتو جاما جامع لاندې نی لان جا نامن سو لنگی ونن موسیٰ مثال سلام بر برن شو جټی کو خو په جټی مع تا د برب کېږي سوال دا چې دی په جی کې لاړه دغووا هم سن ختم شوه خدا خ دو دا هم کو چې بدن د ذور بیماری ده دهغې ووج به شخ بیاله چې کله جامل همدشي د په بدن پر انخی د چې بنیالو مجموع تلاړه کې چکه د جا بدن خ حال او دا په خپل توزون کاره شو دی غټواال بک شته شو ختم شو. او موسیٰی تکلیف کرده موسیٰ علیہ السلام تا بری کود الله اللہ تا غی نشدی ویریو وکان الله دے الله تعالی دے وکان اندلہ وجیہ دے پسند اللہ کی معتبر ازتمن اے ایمان والاو ویرگ دا اللہ نا اوائی قولن سدیدہ ویناکو خو نیغ ویناکوی دو رسم خطاب مشترک پیغمبر تم دے ومینان تم یس ل لکوم برابر به کتاب او د اما ساسوو په خموکتاب او سر ګونو ساسوڅوک جخبرو منله د رسون په قفاه کامیاب شو په د نظمه په کایااب لئ اننارنل اما ته یقی منږ پیش کړی د امات اسممان مکوته ظایری مع نه جوړي منګه پیشکو امانت اسممان مکوته غورو ته په اب نه هغ منوکړه یحیل نه چې و انسان انسان پر دکو انه کان ظلوم انسان جاہل دا اسمان شو ټول سورۃ پڑھیو چې تهذیب تبلیغ مسله اوره شوی زم ما احکام اومه نه په اخر د سورۃ کې وایي چې موږ امانتونه آسمان موږ ته پیش کړو د دا پروتکل انکار وکم انسان زم ما د حکم خور د دا انسان ظالم او جاہل نه چې الله حکم پروت کو ظالم شو او نیک شو مانا نو جوڑی تو او په پا دیکھو چپ اقبلو مانے نور و طورس او باقیر دو صورت کیو کچھ حرکت اللہ حکم و پور تک انظاری مان دیو جنا مدارک مانا کردن حملال انسان مانا خان احل انسان حمل پا مانا سرین خیانت اس مانا جوڑا شو من اسم و نظم گوتا、هرون 중에 اوفینا مناعوك را تحملنا تفاعتا من قرر اончنؤcile خیانتTeس مغا دهج았는데 کابع اول م آراد که او لن اجو kiş willkommen را گته، من این را پ statistics و نحضر خیانت بها بست آیاء و challenges او چطور را خیانتنا و و lust ، انسان، انسان اطلاع وہا چطور خیانت تصا chamانت نو دے انو اتکانا ایخند انسان ظلوم دے و جهول لعاظ دب اللہ المنافقینا چاہت زبر کیا اللہ منافقان و سر و منافقان و خوصتا مشرکان و سر و مشرکات و خوصتا ویتوب اللہ مربانی بو کیا سر و ممنان و خدو وکاانا رحیم و دے اللہ بخونک و رحمکونک و